Ba, bueno, Bertzolaare jene agurrekin hasi gare eta bueno, ondia lan garriakin e, hasiko garez. Eta horretako handere eta zigor, zuentzat sortziko handian ofizioka, e, bueno, sortziko handian ofizioka, e, iruna bertso kantatu beharko itxuzue eta haus da zuen gaia. Zu handere, lan bila dagoen emakume, emakume bat zara eta zu zigor gizoneskoa. Obra batean, iturgin bat behar dela ikusi duzue, eta bi okuan zarete obrako arduradunarekin hitz egitera. Arduradunak gizoneskoa aukeratu du lanpostu horretarako. Erabakia jakin ostean elkarrekin irten zarete kalera. Handere, lan bila dagoen emakume bat eta zigor gizoneskoa. Obra batean iturgin bat behar dela ikusi dute eta bia joan dira obrako arduradunarekin ardura hitz egitera. Arduradunak gizonezko aukeratu du lanpostu horretarako. Erabakea jakin ostean elkarrekin irten dira kalera. Andere hasita iruna bertso, sortziko nauzia. Neronek badut nere barruan gaurkoan nain bat bertute. Baina lanbila badara matzat jadanik iru bat urte. Lan azuretzat izango duzu barra bilparean truke nire izerdiak eta zureak berdina balio dute <gülüyor> <gülüyor> Biktimismoan Zarri askotan Ibiltzen zara galako Entzun izan dut zarri askotan Beste amaika alako Ez hartzearen kontua beti Kulpa berari botako Pentsatu igual hartu nahuela Piñago a Lasaitu zaitez etzara eta Gaurko honetan nagusi Niretzat bazen ikusi eskero Gaurko honetan bilusi Zure iruditu zait gaurko honetan itxuzi Ez et zaitu eta orain lagun lanean ikusi Arra zoiduzu ez nahu ikusi Ez zaitu ikusi zu ere Beraz portatu gaitezan biok, elkarrekin behintzat legez. Lanagustiok behar dardugu, aurrera egiteko berez. Eta krisiak ez du lertzen, gizoneta emakumez. <gülüyor> Harria dugu denbora luzez bioka maika empeño baina ez dugu ezertxolortzen dena alferrik sejoño naizta bizitzan une honetan Dituda nikain bat laino hobetona go nire etxean honekin lanean baino baina zertako gure artean Laguna azerretuko aseretuko Empresarioek asko dakite badute amaika truko No lagu yo an el zerbait ikutuko eta orre la arte screen Estu guacer komponkon.